vásárlások hisztóriája. Egy darabig simán ment minden. Már amennyire simán mehet természetesen egy ilyen családban, mint az enyém. Minden relatíve világok. Feleségem kárpotlása és vigasztalása őrügyén a cigarettáról való lemondásáért több rendbeli, enyhén szóba szokpánytalan vásárlásra ragadtatta magát, beszerezvén nevezetesen a következő cikkeket. A. Egy viasztó alakzatú fekete kalap, mely viselőjének bandita külsőt kölcsönöz. Amikor első ízben tette a fejére, Róza kiejtette kezéből a salátást állat. – Nagy de csúfos vagy! – búvonyított. Az örmény megkérdezte tőle, hol hagyta a géppisztolyt. Gömböc önként felemelte mindkét kezét, és remegő hangon esdekelt, Venni el a pénztálcáját, ám hagyná meg az életét, mert hogy ő családos ember. A középső majd szétment a röhögéstől. A kicsi rohanva hozta az összes perust. Nézzétek a nagyanyátokat, hát nem óriáfi. Amit pedig én mondtam, azt hosszadalmas volna itt elismételni. Hanem a nagy, Zita, Gömböcné és persze maga a feleségem valóságos extázisban voltak. Micsoda kalap! Micsoda vonal! Micsoda szellem! Micsoda káprázatos darab! Nem az a kalap, persze, amit a tömegek megérthetnének, mondta nöm, s úgy nézett rám, mintha én testesíteném meg a barbár tömeget. Ennek a kalapnak egyénisége van, jelentette Kizita. És különben is, a divatban ez a dernyükrű, szögezte le gömbőcné. Megkérdeztem, hogy a dörnyökli utolsó kiáltást jelentvén azoknak az áldozatoknak utolsó kiáltására céloze, akik kellő lelki előkészítés nélkül találják magukat szembenek alappal. Utóbb azonban, hogy-hogy-nem, mégiscsak megszoktam. Mármint a kalapot. Most pedig nem mondják meg senkinek, egyenesen úgy találom, hogy nagyon jól áll neki. Talán rájöttem, hogyan kell értelmezni. Vagy talán megszerettem, miként ez lenni szokott feleségem mindenhol miával, bármilyen bolondfélék legyenek is. B. Egy türkisz szemüveg. Azt mondja, hogy a türkiz az ő színe, hogy remekül áll neki, hogy nem is érti, miképp élhetett 30 valahány éves koráig türkiz szín nélkül, és hogy mi több a hozzá hasonlóan decemberi születésűeknek ez a szerencse színe. Már most tudniuk kell, hogy a feleségem a földkerekség legkevésbé babonás teremtménye, Mindazonáltal egy-egy hóbortos vásárlás vagy vakmerő cselekedet igazolására képes előráncigálni a kabalát, az asztrológiát, de még a spiritizmust is. Ezt követőleg a szemüveg kiegészítése, avagy a szerencse esélyeinek növelése céljából ellenállhatatlan erkölcsi kényszert érzett ruhadarabok, tartozékok, sőt háztartási cikkek milliárdjainak beszerzésére természetesen minden türkis színben. Hitvesem gondolkodás módja feltűnően hasonlítam az illetőjéhez, aki talált egy gombot, s úgy vélte, muszáj kabátot csináltatnia hozzá. S valóban, csináltatott ő kabátot is. Türkis színűt. Egyik éjjel azt álmodtam, hogy feleségem szemüvegéhez hasonulandó, az én arcom is türki színűre vált. C. lámpa. A vétel indoklására felsorakoztatott tényezők. Egészség és szépség, ha már kénytelenek vagyunk évi kilenc hónapot egy ködös és bűzös városban tölteni, legalább ibolyán túli sugár legyen a háznál, nem? Erősít, frissít, gyógyít, és szebb lesz tőle az ember bőre. A szónoklatot tetkövette. követte. Elvonult, majd visszatért a lámpával. Felolvasta a kísérő füzetecskét, fellelkesült azon különféle nyavaják mennyiségén, melyeket a karclámpa eltöröl a földszínéről, Magam kifejezetten csodálkozom, hogy a lámpa megszületése óta is erőfordulnak még betegek itt ott, s midőn a felolvasást befejezte, kebelében az egészség és szépség kigyúlt fákjájával szökkent talpra. – Gyerünk, kezdjük nyomban a sugárkórát! – mondta. – Először a papa megén. Így aztán hónap este a mondalíniék vacsoráján mindenkit lenyűgözünk majd szépségünkkel. Bekrémeztük magunkat, figyelmesen elolvastuk a használati utasítást. Kimértük a távolságot, kiszámítottuk az időt, felraktuk a sötét szemüveget, és megkezdtük a sugárkúrát, előre örvendezvén a csodás bőrnek, melyet a jövő és a lámpa tartogat számunkra. Másnap pedig mondta beállított vacsorára két lenyúzott és felpüffett rák, és mindkettő úgy vakarózott, mint tíz leégett alak, amikor vakaródzik, és úgy könnyezett, mint tíz leégett alak, amikor könnyezik. Ki akar kvarclámpát venni? kérdezte hitvesem a háziasszony által gyógyírként felajánlott nyers hús darabok alól. Fél áron adjuk, mondta én gyullad szememet borogatva. Nem akarták, még negyed áron sem. Úgy kell nekik, mert mi, amikor majd megtanuljuk, mértékkel használni, káprázatosan szépek leszünk. Ők meg csak sárgulhatnak az irítségtől. D. Magnetofon Nőm ennél a vételnél is egészségi okokra hivatkozott. Át nekem a sok gépelés, az orvos megmondta, úgy viszont lediktálhatok mindent anélkül, hogy bármit is írnék. Aztán visszahallgatom, javítok, újra diktálok, visszahallgatok, újra javítok, és majd csak a végleges szöveget kell legépelnem. Elhiszed, hogy sok fáradtságot megtakarítanék vele? Ezek az értelmes érvek csak ugyan meggyőztek, és magam vittem neki haza a magnetofont. És íme az eredmény. A kicsi brilliáns előadásában egy iskolai fogalmazás lecke alkalmából, mely a következő eredeti címet viselte. Egy vidám nap nálunk". Egy vidám nap nálunk volt a szombat, mikor a papám hazahozott egy magnetofont a mamának, hogy belediktálja az írni valóját. A mama több mint egy óra hosszáig be volt zárkózva, hogy diktáljon, de nem jött neki az ihlet. Azt mondja, hogy ha diktálja, akkor nem jön neki, mert neki, hogy jöjjön az iklet, ahhoz írni kell, és emiatt most a magnetofon mink használjuk, vagy hogy játszunk vele. Tegnap fölvettem a popot, amikor verset tanult, és azt mondta, a ciprusok, mint bolgeribe arcsún, e, szóval spárban vonulnak szanguidó felől, szóval, e? és aztán az egész összezavarodott végleg. Aztán fölvettük a rózát, mikor énekelte, hogy voláre, és mikor meghallotta a hangját, hogy kijön a masinából, a lárra Aztán fölvettük a bút, mikor ugatta a john és mikor meghallotta saját magát, bele akart ugorni a magnetofonba, mert azt hitte egy másik kutya. A John pedig ide meg odaforgatta a fejecskéjét, minthogyha azt mondta volna, ez meg micsoda. És hát ilyen volt egy vidám nap náldunk. De ezzel még nincs vége nálunk a vidámságnak. Tudniuk kell ugyanis, hogy minden egyes oktalan bevásárláskor, melyet elkövet feleségemnek szokása rokonok és barátok tömegét meginvitálni a zsákmány bemutatása céljából. Már most, ha veszik az ekkoriban végrehajtott vásárlások számát, és hozzáadják a mérektől felszabaduló szervezet eufóriás állapotát, elképzelhetik, hogy november havában életünk egymást lázas ütemben követő vendégségek sorozatából állott. Kettő vagy annál több eset egy-egy estére. Meghívta valamennyi testvérét, sógorát, unoka testvérét, meg sem mondom szám szerint hányat, mert rosszul lennének. Meghívta Isten áldása kísérje érette, a főnökömet is, aki most a hivatalban másról sem beszél, csak a feleségemről, meg a gyermekeimről, mintha nem volna belőlük elegem odahaza. Örmények és gömbőcék meg gondolhatják, állandóan ott voltak. Vendégek a kalap, vendégek a türkisz, vendégek a kvarclámpa tiszteletére. Így aztán rengeteg udvarlás és csábítgatás után sikerült leégetnem még egy némegy áldozatorrát, értsd Örmény. És végül vendégek a magnetofon alkalmából, amely készülék a következő társalgás részletet örökítette meg vacsora közben. Örmény, hanyagul. Erről jut eszembe, előérjeztettem az új kocsit. Nőm, fagyosan. Miről jut eszedbe, ha szabad kérdeznem? Zita Szeliden. A vásárlásokról, természetesen. Gömböc, örvendezünk. Az utca keskeny, a körút széles. Vásárolj te, és vásárolok én is. Nőm, megvetéssel. Rossz a rím. Gömböcni. De jó a tartalom. Nőm, azt már nem. Ha az örmény új kocsira akarja kidobni a pénzét, mikor a régi még remekül használható, az az ő dolga. De mi nem. – Nekünk három gyermekünk van, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy úgy költekezzünk, mint akinek csak egy van. Én tudom, mi a felelősség Igen Igenis? – Kórus. – cajra fakat. Nőm. – Úgy. Szóval összeesküdtetek. Azért jöttök ide, és eztek az asztalomnál, hogy ellenem uszítsátok a férjemet? Mint múltkor, mi? – Itt ismét vissza kell kanyarodnunk, s a színhelyet áttelepítenünk egy két évvel ezelőtti estére, amikor is egy ugyanilyen vacsora folyamán szőnyegre került a gépkocsi kérdés. Nem mintha először történt volna, esztendők óta áhítom már, hogy legyen kocsink, s feleségem esztendők óta áhította, hogy ne legyen. De a vitát ezúttal kiélezte az a tény, hogy az örmény, aki eladdig hozzám hasonlóan a gyalogosok osztályába tartozott, akkoriban vásárolta meg első kocsiját, amely élelmedet néven vonult be a történelembe. Okos dolog lett volna, ha én továbbra is gyalogjárok, amikor ő kocsival jár? Nem, nem lett volna okos. Hitvesem azonban hajthatatlannak mutatkozott. Az autóvásárlás ellen akkor este a következő érveket hozta föl. Először is a takarékosság. Egészen elképesztő miként ébrednek fel eszületett pazarlóban, azaz nőmben a kuporgató hangya ösztönei. Valahányszor olyasmit akarok venni, ami neki nincs ínyére. Másodszor a balesettől való félelem. Harmadszor az ő megrögzött középkori írtózása mindenféle fajta motortól. Az utolsó érv pedig az én állítólagos rá nem termetségem volt. Ennek halvány segédfogalma sincs a vezetésről, jelentette ki. De hiszen én már csomószor vezettem. Ő erre barátainkhoz fordult és elszámolta az ujján. Húsz évvel ezelőtt vezette a barátja balilláját. Vezetett még ezen kívül egy lovat és egy tankot. Slusz! – Ez neked semmi? – kérdezte Gömbőc. – Pompásan meg fogja tanulni – mondta az örmény, aki égett a vágytól, hogy mielőbb összemérhesse tudását az enyémmel. Vagy sportoló típus valaki, vagy sem. – Van szeme hozzá – állította Gömbőc is. – És jók a reflexei. – Túlságosan jók – mondta a feleségem. – Nem látod, hogy még az asztalnál ülve is olyan, mint egy árammal túltelített elem? Képzeld el akkor a volánnál. – Na, igazán csupacson, ne légy olyan! – lépett sorompóba gömböcni. Dino éppen eleget szenved abban a hivatalban. – Kell neki az a kocsi, legalább valahol kiélheti magát. Ezzel rá is találta megfelelő húrra. A pillantás, melyet feleségem rám vetett, annyira teli volt lelkiismeret furdalással és szeretettel, hogy abban a percben minden megerőltetés nélkül tudtam volna mondani a kocsiról. – Igen, szerencsésnek éreztem magam gyalogosan is. – de szólni nem szóltam semmit, barátaim pedig tovább ütötték a vasat érdekemben. – Bizony, szegény díno! – jegyezte meg az álnak – Előbb-utóbb autótalansági komplexusa lesz. Feleségem újból rám sandított. Az autó iránti ellenszem és a férj iránti rokonszem nyilván véres harcot vívott benne. Már-már hallani véltem a pengék csattogását. A következő napokban az alibi nyújtásra vállalkozó barátok cinkosságával lopva eljártam az autóvezető tanfolyamra, és megszereztem a jogosítványt. Mindezt a legnagyobb titokban, és feleségem születése napján, emlékszem szombatra esett, ebéd után megszólalt odakint a csengő. Egy küldönc jött, és csomagot hozott. Elegáns, kackiás, ezüst szalaggal átkötött csomagot, és hozzá levélkét. Sok szeretettel gratulál az örmény és zita. Nőm szeme sóvárgóan csillogott, miközben az elragadó csomagot bontogatta, s ni csak mit talált benne, egy autós készletet. Hamutartó, cigaretta tartó, irattartó, csak is gépkocsiba szánt kivitelben. – Ó, az aljasok! – hördült fel a telefon felé rohanva, de megállította egy újabb csengetés. Újabb küldönc, újabb csomag. Terjedelmes, puha, igéző, újabb levélke. A legszívélyesebb jókívánságokkal gömbőcég. A csomagban egy pléd volt. Autóba való pléd. Ó, a júdások! Kiáltással nőm ismét a telefonra akarta vetni magát, de megállította a harmadik csengetés. És így ment ez egész álló délután. Testvérek, unokatestvérek, barátok, első és másodfokú rokonok sohasem tanúsítottak még ilyen pontosságot is összhangot abban, hogy neki ajándékot küldjenek. Csupa gépkocsiba való holmit. Hát jó, győztél. Sóhajtott fel hitvesen, s széttárta a karját. Tömegnyomásra. Hétfőn elmentünk feleségem egy távoli rokonához, aki gépkocsikat árul. A neve Enzo. Mikor a rendelkezésünkre álló összeg megkoraságáról értesült, csúnya arcot vágott. Na, nézzük csak, mondta aztán békítőleg. Az biztos, hogy nem tudok nektek valami nagyon új típust adni. Sem pedig valami nagyon új kocsit. De azt hiszem, van itt valami a számotokra. A valami az öreg volt. Nem írom le önöknek, mert leírhatatlan. Elég, ha annyit mondok, hogy az Enzo társaságában megtett próbaút végén, kénytelen voltam bemenni az első bárba és felhajtani egy dupla konyakot. Csupán megszokás kérdése, mondta Enzo a vállamat veregetve. Az autó olyan, mint az új cipő. Kezdetben itt-ott okoz némi fájdalmat. Később azonban már új testhez idomul akár a kesztyű. Igaz, elég sok kilométer van már a kocsiban, de a volt tulajdonosa igen kedves vevőm, De Paoli ügyvéd. Párját ritkítóan akkurátus ember. Gondos, kiméletes, úgy bánik az autókkal, mint a gyerekekkel szokás. Az ezt követő napok folyamán számos alkalmam nyílt De Paoli ügyvédre gondolhatni. Meglehetősen energikus gyermekkertész lehetett. De talán, erre is gondoltam, én vagyok még nagyon gyakorlatlan. Csak sokkal később fedeztem fel a forgalmi könyvben, hogy az öregnek valóban a gyengéd lelkű depauli ügyvéd volt az előző gazdája. Csak hogy ő előtte volt négi még másik öt. És nem mind vérbeli gyermekkertész úgy látszik. Sose felejtem el az öregnek ezeket az első napjait. Durranások, mordulások és csattanások követték egymást a legnagyobb elismerés reméltó tempóban és változatossággal. Az idegeim cafatokra rongyulódtak. Azt hiszem, minden újdonsült vezető így jár, még normális kocsikkal is. Képzelhetik, milyen állapotban lehettem én az öreggel. Na és ráadásul a feleségemmel, aki úgy rezzent össze minden csattanásra, mint tíz feleség, amikor összerezzen, srettegve kérdezte. Ez mi? Semmi, semmi, feleltem azzal a rendíthetetlen hidegvérrel, mely a volán bajnokainak sajátja. Biztosan az izé. Mi az az izé? firtatta ő. – Hát mit tudom én, az izé! – ordította. Épp elég vesződtségembe került az öreget kordában tartani, még csak a kérdezősködő feleség kordában tartása hiányzott. Lassacskán azonban, tudják, hogy van ez, úgy megszoktuk az öreg különféle zajait és szeszélyeit, akár egy jó barát társaságát. Kisebb bolondos ugyan, de nélkülözhetetlen. Kivált kép a feleségen fejlődött sokat. A rémült viszolygástól a szenvedélyes szeretetig jutott el ami eleinte szörnyűséges és rossz indulatú masina volt, néhány hónap leforgása alatt pat-pattal és gyöngétszidalmakkal elhalmozandó, rokonszenves öreg személyiségé változott a szemében. És most, két év múltán, azzal az indítványjal állnak elő, hogy cserélje ki másikra. Az ő öregét. Kisebb ellenállást tanosított volna, ha azt javasolják, hogy a férjét cserélje ki. Ám a barátok módszeresen nyomultak előre. – Erre egy már csupacsont! – – mondta Gömbőc. – Lásd be végre, hogy nektek autó kell, amelyik megy, nem pedig egy romhalmaz, amelyik lövöldöz. – Az öreg nem romhalmaz – tartott kihítvesen. – Az öreg az öreg, és ha lövöldöz, azért teszi, mert önálló jelleme van. Egyénisége. – Amely egyéniség – jegyezte meg az álnokzita szegény dínod záros határidőn belül bepasírozza egy villamos oldalába. Feleségem szorongva nézett rám, s döntő szómat várta. Jól lehet údásnak éreztem magam, így nyilatkoztam. Nem vitás, hogy az öreg meg lehetősen veszélyessé vált. Tegnap hajszál híján elgázoltam egy kerékpárost. És ha éppen akkor talál valami történni, mikor a gyerekeket viszem, szónokoltam tovább, immár tetőtől talpig júdásként. Nőm Némán töprengett, Végül lehajtott fejét továbbra sem emelve föl, megadta magát. Rendben van, mondta. A hangja szomorú volt. Ha feltétlenül szükséges. Vegyünk egy másik kocsit. Ismét sóhajtott. Te türkis színű legyen ám. A türkis színű kocsi ott állott Enzónál. Szép volt, ragyogó, vadonatúj. Enzo a technikai kiválóságait magasztalta. Magasztos volt az ára is. Hát, szóltam, az öregért mennyit adsz? Ezért kérdezte Enzo mélységes megvetéssel pillantva az öregre. – Ez múzeumi darab, nem autó. Feleségem hátrébb lépett, és a kezét az öreg motorház fedelére tette, mint egy barátja vállára, akit bántanak. – Hozzánk hűséges volt – mormolta. – Most kinek fogod adni? – Ki a csudának adnám – felelt Enzo. – Ennek az Ócskavas telepen a helye. – Az Ócskavas telepen – ismételte a feleségem. Úgy nézett Enzóra, akár a gyilkosra, aki éppen egy idős hölgyet készül felaprítani. Azután rám nézett. Tíz perccel később úton voltunk hazafelé, az öreggel. Az ócskavas közé akarta hajítani, méltatlankodott még egyre a feleségem. Bab, mondta az öreg. Feleségem patpatod adott a műszer Jól van, jól mondta neki. Itt vagy a gazdáiddal, senki sem bánhat. – köszönte szépen az öreg. – De aztán megbecsüld magad! – intette nőm szigorúan. – Engedelmeskedj a gazdádnak, és ne butáskodj a kerékpárosokkal! Zzz, – Zzzzzzz! – fogatkozott az öreg. Feleségem a támlára hajtotta fejét. – Nem is tudom, hogy bírnánk elviselni egy unalmas ócska újkocsit, amelyik soha nem csinál ilyen kis zajt se – mondta. – Bizony, ezt magam sem tudtak. Annyi szent, az öreg mellett unatkozni nem lehet. – Tudod mit? – kapta föl hirtelen a fejét hitvesen. – Fogjuk és befestjük türkiszkékre,